Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka berkata Abu Hurairah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, <todaklan> kata, "Jika Ahab Allah, kata, jika Ahab Allah, Al-Abdah, Nada Jibril, Inna Allah Ayubu Fulanan, Baahbibhu, Fayubuhu Jibril, Fayunadi Jibril, Fi Ahli Sama." <todaklan> Allah yuhibbu fulanan wa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlus sama thumma yuta'ulahu alqabulu filar Maka Nabi berkata Seandainya jika apabila Ahabullahu al-abda Allah menyukai seorang hamba nada Jibril Dipanggil oleh Allah Malika Jibril alaihi sallam inna Allah yuhibbu fulanan Aku telah mencintai fulan wa maka cintailah dia wa jibril maka jibril mencintai wa jibril fi ahli samaa maka jibril memanggil penduduk langit innallaha yuhibbu fulanan sesungguhnya Allah mencintai fulan wa maka cintailah fulan bin fulan itu wa yuhibbuhu ahli Penduduk langit itu cinta kepada bulan bin bulan. Sumayu taulahul qabul fil Sehingga diterusi penduduk langit itu mencintai bulan. Ma asbab tabayang kerangan yang mencintai hamba ini, Allah mencintai hamba ini. Zikirnya lidahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu hatinya ingin membantu dakwah Rasulullah dia menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala murka dia berjalan keluar dari rumahnya meninggalkan bisa billah hanya untuk mengharap redha Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mengembirakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ada jibril innallahi yuhibbu fulan maka dipanggil jibril Allah Subhanahu wa Kenapa? Kenapa? Karena di dalam diri atau pribadi seorang hamba tersebut ada Sayyidina Muhammad. Ada kepribadian Rasulullah, ada dalam dakwahnya Rasulullah. Bukan dakwah si fulan, tapi dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainul Muhaimin yang dizalihimu, buntu nafusimah nafaisiha. Dimana orang-orang yang hadir dalam cintanya kepada Allah dan Rasulnya meninggikan syiar syiar Allah dan syiar syiar Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiar fasik, ketir, figere, banyak syiar fasik, oh syiar buvar oh syiar munafik mana orang yang menampilkan syiar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah perkataannya idza ahabballahu al'abdu abdana jibril kalau Allah kalau dia cinta mesti fulan nih malaikat jibril dipanggil katanya malaikat jibril dipanggil innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu sesungguhnya aku kata Allah mencintai fulan maka cintailah dia wahai jibril itu juga Jibril. Pemimpinan daripada malaikat, pimpinan daripada pasukan Allah Subhanahu wa taala yang di langit kata malaikat Jibril, baina Jibril wa ahli samaa inna Allah fulanan fa ahibbu. Maka cintailah dia. Wa yuhibbu ahli samaa. Ahli Kalau dah malaikat Jibril kata begitu, gitu, gitu. nurut dia. dia. Kenapa yang berbicara Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim ikut apa yang dikatakan Allah, Allah. maka ahlus sama taula hun qabulu fil ar -r. maka penduduk ahlus sama itu ahli langit penduduk langit menerima daripada perintah malaikat jibril alaihi salatu wasalam siapa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenap makhluk hamba-hamba Allah yang saleh yang dicintai Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ialah makhluk yang paling disebut oleh Allah Di sekenap antara penduduk langit dan bumi dan seluruh alam Berarti orang yang ikut masuk dalam cintanya Nabi Muhammad Berarti disebut oleh Allah Subhanahu SWT Ingin disebut oleh Allah, ingin disebut oleh penduduk langit, cintai Nabi Muhammad, bela siar Nabi Muhammad. Bela Allah wassallam. Ini hadis Sahih Bukhari. orang Begitu juga sebaliknya. Nada Jibril. Idah ab Godul Allahul Abida. Nada Jibril. Inna Allaha yub fulanan. Faaba abah apabila Allah benci kepada ya. hamba Allah benci. si fulan ini maka malaikat Jibril dipanggil ya malaikat Jibril aku benci kepada eh bin Jibril aku benci pada ini hamba kenapa menghinakan kenapa? sayyidina Muhammad menghancurkan syiar dakwah Nabi Muhammad, Muhammad. nada wa yunadi Jibril li ahli sama inna Allah yabghidu fulanan fabghiduhu Diumumkan melihat, wahyu, tuh dulu kelangit sesungguhnya Allah Taala benci amine fulan maka bencilang kau pada, benci semua tuh, doanya enggak tertolak, hatinya mau sore, membenci si Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Syedina Muhammad. ibadah di, di dalam riwayat mendat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat wahai para sahabat apa? kalian berkumpul untuk apa di masjid nabawi aku berkumpul untuk Allah dan untukmu ya Rasulullah berziikir apakah ada tujuan selain daripada ini tidak ada ya Rasulullah aku didatangi oleh malaikat jibril Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tengah mengabulkan niat dan hajatmu, dan Allah mengampuni setiap dosa dosamu. Ini orang-orang yang berkumpul di masjid. Syiar Allah, syiar Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam membangkit jiwa dari kerisauan dan kegundahan dunia yang membuat hati ini gelap. Mengenal Allah dan mengenal Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk menepus kemuliaan, sebagaimana ahli dunia. Sebagaimana ahli dunia mereka hidup menepus dengan segala dosa-dosanya berbeda dengan orang saleh. Mereka tinggalkan. Sebagaimana seorang penipu menipu sahabat ketika ditahu, diketahui bahasanya sahabatnya ini telahlah. Menipunya dan tidak percaya lagi untuk bergaul padanya. Begitulah dunia dengan orang-orang musyrel. -orang cara memandang dunia. Dunia ini adalah penipu ulung yang membuat hati ini gelap, yang membuat hati ini jahil, yang membuat hati ini melupakan Allah, yang membuat hati ini melupakan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah orang-orang musyrel -orang memandang dunia. Dia menghadap dengan Allah Dan dialah yang maha jujur Yang tidak pernah menipu Daripada setiap hambanya yang ingin mendekat Dialah Allah yang maha melimpahkan ampunan Yang walaupun dosanya itu seluas langit dan bumi Tetap Allah melimpahkan rahmat dan kelembutan kelebutannya Untuk mengapun, mengampuni segala dosanya Inilah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengabarkan berita dari langit. Diberikan kabar untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digabarkan berkumpulnya seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan nusunnya berkasih sayang karena Allah dan nuzul ketika Jibril datang tuh. Kenapa? Allah berkata malaikat jibril kepada gua orang yang orang yang hadir di dalam majlis zikir yang walaupun para malaikat sebagian berkata dia tidak sengaja wahai Allah untuk hadir di majlis zikir dia bukan orang baik Maka katanya, katanya Allah subhanahu wa ta'ala Apuni semua yang hadir di dalam itu Kenapa? Karena orang yang hadir itu tidak peduli lagi dengan keburukan Melainkan ia mendengarkan orang-orang yang zikir Dan ikut kepada zikir Inilah limpahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang diterbiakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. amin Mudah-mudahan kita Termasuk dikelompokkan orang-orang yang dicintai oleh Allah yang diumumkan Allah melalui malaikat Jibril alaih salatu wassalam dan penduduk langit Mudah-mudahan nama kita ini disebut oleh Allah dan penduduk langit Amin Allahumma amin Dirahmatika ya arhamar rahim ya jadilah kepribadian yang dicintai Allah Yang selalu mencintai akhlak-akhlakul karyam di bulan Muharram bulan-bulannya yang dimuliakan oleh Allah bulan yang mana banyak suatu peristiwa dan kejadian yang mana Allah menciptakan langit dan bumi di bulan Muharram Allah menolong Nabi Allah Ibrahim ketika ingin dimusnahkan oleh Abi Namrud di bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan pengikutnya di bulan Muharram. Nabi Said yang keutulan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran musuh di bulan Muharram. Nabiullah Daud dan Nabiullah Adam alaihi diampuni oleh Allah di bulan Muharram. Fala tuzlimu fi hinanfusikum janganlah kalian saling berbuat zalim di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini pesan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba. Fala -hamba. tuzlimu fi hinanfusakum. Janganlah kalian selalu berbuat zalim di dalamnya untuk mengangkat senjata dan peperangan. Di bulan ini bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baca Ramadhan setelah Ramadan bulan ini adalah limpahan bulan untuk umat Sayyidina Muhammad Ahmad SA. Allah Alaihi Wasallam Allah janda dengan umat Rasulullah. Nama Allah Tuhsimu Fi Hindah Fussikum. Allah berkata dengan siapa ini kalau bukan dengan umat? Alhamdulillah yang mana? di balik bulan-bulan mulia ini Allah juga menenggelamkan beraut di laut merah di bulan ini pula. Dia tenggelamkan musuh Allah di bulan ini pula. Begitu juga Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan di bulan ini 10 Muharram di gerbangnya di depan umur kita ini 10 Muharram. Ya, orang siapa yang berpuasa di mulia sepuluh Muharram ini Allah ampunkan puasanya selama satu tahun. Begitu juga puasa Tasu'a yang walaupun Rasul tidak sempat keburu wafat namun para sahabat mendengarkan perkataan Nabi di jalan puasa Tasu'a. 9 Tasu'a. Beruntunglah orang-orang yang mencintai hagiyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pesan perkataan pesan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita.